A következő pillanatban pedig már elkezdett a tarko alatt terebélyesedni a már jól ismert, agyból kifolyó, sűrű, vastag agyi szövet darabokkal kevert, nyákos vértócsa. A fickó felső áll rossz, besárgult fogai vicsorogtak rá ijesztően. Csúnya, de érdekes látvány volt. Elraktam az üres revolvert, majd magára hagyva a tetemet elsétáltam. A cipőmet, ami rajtam volt,